تثیررو النجاسات ځکه سرمن کی چې کمدننو رووبات ووي ضم وي په کې ووي نه وي په کې او بل په کې کری کري هووي رایح کري هووي راغې د وجه نه کوي او دو به کې چې کمدننو روبات ووي د هغې د وجه طبیت ته نهفر کوي د هغې د پاک طرریخه به شوي کممه طرریخه کمدنو هغه پاک شي م داام تثیررو نجاسات سره پهې وجه تعلوق لري نو د هغې د سوارت د دباغت تے دباغت تے تا دباغت بیا مختلف طریقی دی یو دباغت آغا او نور تا چاولو بانے دا چووچی او بل دباغت چھ دے نو آغا ومیسالو وغیرہ مالگا وغیرہ بانے با غېبه نه تنا رطوبات زایل شي او بند بوابه څخه کمندنو اپرنګ قولو باندې یې یاران کړی شي دا مختلف طریقې وی په چا غا رطوبات زایل شي او کراحت اگر رائحه کریحه هغه کمندنو زایل شي دا سورې ورته نه تعقيب بار کړي دغه څو نووي بیا ما د مسئله ول عبد الله نه عباس رجل <متاز> الله تعالی تونه فرمایلی اعزاد بي غل احو فقط طهرا کله سرمن يهاب کچا سرمن ته لکي چې قبل د دباغت دي کله سرمن دباغت شوندا پا کا شو بل روایت امور پسی ہوئی قالا تو صدق قالا مولات اللہ ممونہ بشاعت سمممونہ رضی اللہ عنہ یووین زوا اغیلچا یوو بیزہ صدق ورکڑا خیرات کیولا ورکڑی و بیزہ فماتت نو بیزہ مرشوان فمر بیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی علیہ السلام و عبیدی بانی تیر سو ورتهویلحلله خصو حلا دا سرمن هم ت نوولې نهسته په دبغته مو هم په دبغته دباغت کړو اوچ کړی به پنتهفاوم به د هغې نه به همسااخستې وه پای داغستې به فقالو مونږ ته وي ان نه ح تهتون دا مورزاره ده نو بیا اسلامي موردا ده نو خوررا کې حران دی اِنَّمَا حُرِمَا اَقْلُهَا سرمن نئے فیداء غسطلق وارام نری وان سودا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاتم زمونگی و بی زمڑا شوا فا دباغنامت که ممنگا داغی سرمن دباغتو کو سم مازلنا ننبی زفیهی بیا منگا آمیشو چی مونگو پکی اوبا چوالی شربت مرود قبون بوبان پکی چوالی حته سوار شنه ردی چې دا غینه زوړ زاراشه او دا غینه چې کندري او مشک جوړ شو شنه هغه چې نشي مدام مدنه چې دوه استعمال وکي چې سشي نشي هغه له وګه راشي نشي درانی هغه پرای شي مطلب به وروخته پر مونږه سقړه استعمال کرا دا درې وروړ ټول دراسې پرمانی بارکې نزل تا کې بل شپાળسم روايتو کو ریمنس کې مې روايتونه خپل خود شپાળسم دیو قال عبد الله ابن اوکيم قال انا كنا قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مګل نبي عليه السلام خط او معلوم شو حدیث لیکل نبی علیہ السلام بو وخت رواجو الا تنتفعوا من الميته باعاب شفائذ ماخلي دا مورګار د سرمنه ولا عسبن او نه پلو نه وا عائشه ان رسول الله امرى اي استنتته بي جلود الميته اذا د بغت شفائذ رواستل شيذ سرمنه د مورګار نه ذا د ب غت چې کله د دی د باغت شي کله چې کمونه د باغت شي پر پهسې وایت پهان مهممونونه خاله م راله نو بی سرلم ې جاالو منخورشي یو جوروونه شاته له هم مثال حار یو ه را خله ددی زاوه را کله لګه شو وه مورداره بیزاوه لکهه را خلهې خر ج سړ څنګر ته و م نبییر اسلام السلام لا خو م ها ک تا نه د سرمن را استستلینو هغې تهوي ان نه هم ت خو صده مورزاره د نبی اسلام تهوي ی تو روحلماول خرض چې اووبو تابابون پولګ نه شي پایته شي مطلب د باغې چې شي د شي کشي پر پسې ت کوي انسلمهبل مح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوه تبوك قال ال بيت فإذا فا قربه معلقه قربت معلقه يوم اشدوا مشق و مشق زلند فسال الماء سال الماء النبي والسلام بو غف فقالوا يا رسول الله اميته فقال سباغها طهورها سباغها طهورها د په بعضی څنګهونو پاکی دي رسول ریعتونه ترجمه مونږ او کړه ته ترجمه یې نو چې څنګه نه دا مورږاره د سرمنې نه फायदा غوښتل جایز دي دا ریعتونه چې څنګه نو موالی کو باندې حجت دی موالی کو دا ویلو چې مورږاره د سرمنې نه फायदा غوښتل نه نه جایز بچی او سروې مُردار شو داغه پر سرمن کې غر رطوبت څه پاتی شو پاتیشو چې کاله دې حالان شي وينه د ځنست شي اوزی هغه څه کم ګندګي وي باورې وينه سره ځنست شي اوزی او پچا سره چې مُردار پاتیشي مُردار شي حلال نشي مدار دغه به کې شي پاتیشي هغه دغری وایي د عبد الله معکم له ترجی و ورګي لا تنتفع من الميتة بإهام ده مردار د سرمه نه फायदा ماخله واغې دا وي چې دا چې کمدنو نه راغلی اغلې دا او نبي عليه الصلاة والسلام لي ګلره دا قول په دا کتابت په شان نو قول له دا روایت قولی دي دې روایت لا غیر ترجیح ورکړي واغې وی چې مردارې د سچینه د سرمه نه نه फायदा غرسلنی دي جا جو مرهیم او هغې دا وویللي وو چې پ د د به غت نه ف جایز دي هغې دا نور وایونه ځ ک کوي لا چې مون کوم وای وار دي او د دیې وایت پهواه کې غ دا ک کوي چې داې وایت چې کمدننو دی کې لفر د احاب راغلی او احاب نوم د غیرې مبوک دی او مونک چې فاده وایي نو بعد د باغت وایي قبل ل د باغتې فاده رستن نه دي جایز دي بعد د باغتې سري جای دی دل ته لفظ چې کمونه د شار راغلی دی د احاب راغ لري او ااححاب نوم دی غیر غیرې مسبغو چې راغې د باغت چې کمونه نو وي شويڅوکې د دا روایت مسووف ته بهلی نور روایتونو باندې منسوخ ته چې کمو به نور روایتونو باندې اوې ته ننسخ تعاج نشتا م دا پاککه خبره وه سپ پسې جو ځای ان شو روایت راو پرپسې دا بل راو ولودل د بدله یو کمم روای تې وکړه د روای وکړه تشرې یو وکړه پس چې یو د بل غیرې مبوق دی اما مدبوغ چې کمندنو استعمال جائز دی او د غیر مدبوغ جائز نه دی انابي اوره رضی الله تعالی او قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وصي احدكم بناله الادى فئن تراب له طهورن دا ابو رسول الله تعالی طور فرمایي چې نبي عليه السلام فرمایله اذا واتي اعركم بناله الاذ شکل ذکم دنو تاسو یو تن لاشی په زار په کو باندې د ګندا ځای کې اوسوي یعنی په مال کې یو تن ساو څو په پپل په زار باندې ګندا غلره نن دزور ګلره باندې دغه ما تاسو وګړو شکل ذکم تن ساو څو نو په خپو چې پیظار په خپو باندې پیظ خپو په ګنده ځای کې چې ګنده ځای ک پیزار کې ي ران کې لا شي بل ځای ک شي مظااهره ده چې ته دغه ګند ځای کې لاړې نو ګند کېږي پایین نه تو را نو خاور د هغ د پااره پا اوڑا چه گمدنو داغی دپارا پاکی دل دی دا چه گمدنو مساله دا مساله چه گمدنو دل دادا چه تسحیر النعل دا پیزار دا پاکی طریقہ صدا په بيزار د پاکه طریقه سره که په بيزار خاصو الله دې نه وي غری طریقه یو نجس په بيزار اوسو شو یا په بيزار شو چې وی تکه او نجست نه ارپاوشي په بيزار پاک شو چی پیزا روچ چو نگا اگر پلیتی بیس شو وچا شو او تاک تیوالا سکو وار کو نو کی سخط ما شو دادی مامی صفره مولا تفصیل لی او کو لوانده و دیاد دو قسمه دا یو زی جیرم بل غیری زی جیرم یو دا غیری زی چوټه پشا پ وولي پوونه شوی نو داجررم نه لري نو دد هوکم وینزل ديشي دي وینزل دویم دی زیجررمکه غشان وغیرره پ شي وولږې نو دا په دلک سره پا کېږي چا دلک سره چې دومر راستې ي په زب کسه یا اثر د نجاست څه شي ختم شي نو ول پزار شو پاک ول دل فرصت کیږي پاک شي او مغلو سره د مغلیو طریقه دا چې ستای ډایریک پاکه د اجتนิشته نو تر سفر کې روان دي یو ځای کې ګندګی را لاله باغ کې د خپل لړل خاصه ومخه تدسی رواني چې مخه تر رواني روانه د تیرې دوه سره په خپل مغل شي څه وشي سفا و په نو السلام د سرسلام دا وویل چې فین نه ط را به لهو تهورو غیر تفسییل منګ وویل یو فوری پاکې پا او یو دا چې وخت تریدو سره په خپله شي پاک شي دین نه تو به لوتهورون ددي حديثواره کې او د راروان حديواره کې غ هم تو دی بارا که شان ورشا کشمیر رحمه اللہ هم فرمائی او قاضی شمس الدین صفر رحمه اللہ تعالی هم فرمائی ال الہدیث من باب دفع و ساویس الہدیث من باب دفع و ساویس شیطان سڑے و سوسو بے بیمارہ کیا چھئی آدھو و سوسو دارے رسا بیماری دلگا نسڑے پا لارا رازی او خب پا لار بوئی او و ممرهته دیپ ته لګي چې ما په س کې خپېښدي لګ او هغه ځایما کور مخې ته ډیران غونته کې دی یاره فلان کې دی ته چې را دماغه ځیم چې ډیران غونته ک دی دی نهسه جوړيږي اوسسوي ماریمالقولات چې س کېږي ټړي ي نو نوبیې سلاته سلام وي بلې یو ځایګ نه او پاغې تهسه شوي تیر شوي او پس تهځې سفاځای دی خاوره راله چې پهې باځیننو خپله بهې شي پاک شي نو دا من باې درف سر دی په تاوی دی چې اوسسی کېګم په نه تو را بهلهووتهون واو مسلمه د حالت لایم را تون خو مسلمه وه بي او مسل مادلی یو زنانانه راله دد سر زنانت دی نه تپوسوکو حالت لا اینی اطویل زیلی و امشی فی المکان القذر زما پلو د پلو او یا چې کمدنو جولائی او لمند لنگ چی دا دا اگدی دا اگدی زیل نمورد یا چې کمدنو پلو او دو سادر پلو تیجا نه نا زنانا غر سادر پسر ای ته تا پلو چیل ای شیل دا غفرونی پلو کتا سشی تا قلش اوگدی لگه اکثر سی اوگدی نوی اوگدی زمان لمن یا زمان پلو دا سشی صادر صادر پلو چید نا لکسی اوگدی یا دا لمن یادی د لنگ و غیران و امشی فی المکار القذر میره غوم اوگدی او زوبیا پس کاو ښه ځایونو کې ګرځمونکه نه اوس لکه حدیث ته دا شاندې راوالی او سرهچ په مدرات کې نه استي او هغه د بهر د حال نه خبر نه بس غضب په شان دي ظاهر ده څه کوي بوري او چې وځدې وګدل لمن و او ورپسې څه کېږي څه راځکله پسې او دا پځه ګندرو پڑھیرانو وګرځي دا او خبرې کولاو دا کوم شي فلمقال قذر څه مطلب دې پڑھیرانوږي ګرځم بوتلې ټولومہ دا دا چې دا لامشي فلمقال قذر لکه دې تاسو چې زماده لمس خاله او څه نه را وې چې دې حدیثه تکل د ما حواله د محاورې او د اوط څه هغه نه وګوري او دا په تلګي چې دا څه وسوسه نا و داخل خل ه په د ته اوپې را تهې په ته دغهس ل د خام ل کله کله ې اوګدي که نه پلی د زرانوې ټ په ټول دي که نه په دا ل کله کله وړدي او د پړمي په تومو نه لګې کله کله د باندپ شي پاتې شي او په لکه اوګ او په خا په ډیران میران را شي د ماشومانوګ ل په ک چ شي هر شي چې دا بسخ که دا به اوس معلومیږي دا چې دا نه معلومیږي چې دي دي خزه د خصوص سره به په اس طریقې ته ویل وي چې ولې پټ پساو به جامو کوم اسه رډېران پجامو کوم اسه راغره کاوه ما دی و چې کندونو دا وو څه ویل دي سادر ار مو ته کله ساده رو چتاو کله ګالنګو نبی ډېره لنجبوا ما نبي عليه السلام او سره وڅکووي ولې څه افره بیا دې پاک نه اته دې پاک ځای کې راکاږي د چوڅاځه سا باندې څه شي ښه شي او په سفر زه راکول وسو شو تا پاشو دې دا ما د باندې دې چې بس دا ورو سفر واه ما کاوه چې تاسو درې راخلي کمیسترات کوي چې په پټو کې راخلي او په ګ و نو کې راځي چې کومې څارې کوي او په خپل دیزل شي نو پاشي دې دا ما سم دي چې په ګاندوګو په ښاوه کې ګرځا د دې حديث د دفع الوساع پس صحیح د دې ربيعه کوم درو لگا اب پورو کیسه ته نظر وکړئ چې ما صلید څویلو شارع او د ښا د لارې خټې پاک دي چې پولیس ديو چې تاسو نه وسوڅه چې بلاره کې خټې باران شې نه باران کې خټې وشې نه ښاټې څنګه دی ویاله دا چې دا په لارې کې خپل دي او بي تيالې کیږي او بچو سورخاو او وبې او دغه او زو ښاړ او زو ښاړ نه او زو د دې خو ګاسو جوړ شو ګندګي جوړ شو دغه څنګه په لارو باندې دین او نو بیا خامخ په دغه دا ځای کېږي کی او تاسو خپل وروزه خواجه سر شو تیر شو دغه قستی و بیا ځهند څه کوي راولي تاسو اشاره مسالې دنځ کندن بیا راويستا دا دومره مسلم نه و څه خبره چې و اسواسي ال یقین لا یزول بښ یقینی پاتې وي نو په شکی سيزور باندې جامی پلي تي دله کله یقینی پلیتی ویګره نو اوم الیقین لا یذل بالشک دا بهدا نه وای چې کې دې شپا کې مړه کې دې شپا مړه ته یقینی پلیتی دی وی با سمیږي چې څه مړو ورو او امشي فی المکار القادر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو تووی لبیره السلام ویلی چې طاهر هو ما بعده پاکه دین اردار روانه او پرڅه کمل اردار ورسره دا چې کمو پا کوي چې کمرو دا او لګو په ننجې یادسته سره ننجې یادسه سره او زه چې کمرو لګو چې دا بارانو شي او ف نه لږي او نظافهې وسه چل کېږي لکه دا توجهات ې تقل لفات دی بس رووا او مالک کو د تربی زی وبو را وَدَّارِمِي وَقَالَ المرأة و ام وَلَدِ لِبْرَاهِيمِ ابن عبد الرحمن ابن عب تازنانشی کموا اندازه عبد الرحمن ابن عب تزوی داغو ام وَلَدَوَ آجی کمار آغلی دا اندازه کرننو داغو ام وَلَدَوَ وان مقدام ابن مادی خالنا رسول اللہ صلی اللہ <الصلاحة> علیہ وسلم نبی صلی اللہ <الصلاحة> علیہ وسلم منہ <مانا> فرمائے لینا عن نبس جلود استباع والرکوب علیہ دیکھ مصالہ دا مصالہ دا جلود استباع زنگلی در اندگانو سکم در اندگان دی شدید سرون و سوکن دی من فرمائل نبیر السلام اللبس جلود سوائی و روکو بیالی ها ور بسیر وید کن دی عن جلود سوائی روا و احمد ور سره ویدی ان تب ترشا شدین دی قالین جو پریشن ور بسیر وید کن نوویل ملی نه و کار سامن جلو د صبا نویر اسلام مقروب ګنه لري کاریه نویر اسلام بد ګړلی سامانه جلو د سبا سامن او فیسې د جلو د استبا دا مرو ګنلی دي مسله را ده چې څنګه نورې سرمنې دباغت د باغت سره چې کمدنو نو جمهور خیر مشتنا کوي او ځ ور سره سپ مشتنااکي ممشاافي نور ز انندگان چې دي نو داون چې کله د ډېر است ترمونو د باغت کوکړل شي استپاللی جایب دی ما سر د جای په درې واړی ایتونو کې چې کمو نه لاله اصل کې کله نه تاسو و دي چېقببی ل ذااتې وي او کله منیانوقب ل غیرې وي نود کې خوب حالې زیاتې نه شته خوب حالې ذااتې د سرمنو د نوور سرمنو هو کمم سر دی یو د قو حالې غری ده واجهه داوه چې رومیانو ځې خلکو به ځان سرمنې د تکبر بور د پااره استعماللي صحیح ده که نه لکه د سرمنې د زماری د سرمن او د شرم د سرمن نه د نهځان له کور جوړ په چې لکهزه صحییم شرمیم شرم شریشاته غړ شوي دي که نه فسبوک بل مان را و سرره خو دا دا د مرریانې ش وورې چېدور دي لکههشي دي نو هغې کې تهته کمپور چې کمدنو د واوج نه دویم تشبیدر قصاق سرا او در این دا چه کم دنو من سنیعی ال آج من سنیعی آج دا دیو جنا دیگی کراعات دا کراعات پکی لغیرهی دی کراعات پکی لغیرهی دی کرا دوستی زنو یرنوی تکبرانا تا عیشانا فاتقانا استعمالو نوی او داغیر اچھے کمننو سشیزان لجور ځان له جوړ گی دا او داغتی او کین استعمالی کی, استعمال کی نصیحی سے دے جائز دے او دا کراہت شباہوئے ادای سے کمننو قبیح لے غیر ہیوئے قبیح سے کمننو لے غیر ہیوئے تاور بسے روایت دا عبداللہ امین دا منگوئے دې روایت چې ګندنو زموږه مؤنازره نه خلکړیدا ኢساق ابن راهو دی امام شافعي رحم الله تعالی دا هغه دې ګندنو مؤنازره نه خلکړیدا پالېمان و چې زه سبو دي نشтам اساق ابن راهو هغه دې ګندنو فرمت باندې قائل وو امام شافعي رحم الله تعالی په جواز باندې قائل ایا ورتای چې کولی پیس کومه بریزه فعلی پیس کومه فارې ور چې اغه واکه چې غندنو زای کړو وانم راتم ميم بني عبد الاشل زنانم عبد الاشل اغه ک جهالت موذر نه دي کایم رام من بنی بدله شی د کااف دی حال رسول الله ان نه ل ن ریخمات د منطنا زمونږ یلار د جممات ته خو نپه کالار ده ما نه بهې پوس موره نپه پهکی په نه خوضا م نه نومونږ به سوچل کو چې په ل چې باران ماران شو نه بیا د السلام متال سبا د طرری خونیات تانینا روز کواپ لبی اپاک اللار نیشتا ایو را تبیشتی بی فعایدی بی حایدی دا حدیث واغاید دا تولیو دی امباب دفل و ساوید امباب دفل و د ایو را سوی ناپاک افنسلار دا بوینی که سخا نوشی بارانوشی نوخا مخالک دا خات سخاشوی خلاو بسشوی خاشوی زاچی بندو جمعت نسی کی زی نوش دا بسشل کی گی ماشومانی او دعوی چل چلکی گی اسلام و انسلامی اہا پر عرب سے وچا اللہ رشتی سمہ اگیو طبیعہ اگیو بیار بی رشتی سمہ لاشتی وی زبست سیشو تلکہ بی تلکہ آغی بانبی اصفاکی و پدی بسی شی. شی نو دا ام نے منباب دفل و اصفاکی فقال فا آزی بی آزی آن عبداللہ الله مصقود رضی اللہ تعاون قال کنان صلی اللہ رسول منبا نبیل صلۃ والسلام سره موږ کو ولا نتواذو من الموت امنګ بخ پیله وینځلې ما نه پوښه موږ بخ پیله وینځلې دروازه د لارې د تللو نه تواځې دا لارې د تللو مطلب د لارې په تک باندې زموږ پیله دې ښاښي وي صحیح ده ګنا او لا کتا د عبد الله بن مسعود دی او لګازمو دي طالبانو ته چې وګوري نو بس دا صحیح خبره اږه بیا د کم یو ته چې جمعه تر ازینو پیوینځي او ټول له دې مدرسې کې د کښان دې پیاب له پیګر دې تماته د طالب په زارو پات ټول د کښان دې جمعه تر ټول جمعه دې شغل دا کړې د دې دک مزرنه به وي په کارو د شغل هغه دا بازارو شګې وړې ندا اګيبو مکسر به تکلفه وندګ زندگی وا د جمعه تر شي نه دي کورونو په بېبله په وسه دراځو جمعه تر ادل جمعه طرف په بېبله سپېラル نو بیا وې چې مون بارالو په لار باندې راتووه د وې مونږ خپی وې ځلی نه مطلب په لارې څلو باندې زمونږ په پلیسي شوي نو دندو دنا توازه او ناراحت او زوی لغوي دا غسل وردل سره مراد د خپی وې نزل چې مون دې وې ځخ په ن نزل نه نه چې پاکه لارې انو انسبه وسوسه باندې په اوې پو که نه اوس پهې په فوک بیا به جابو خفه کېږي خو په خپونه خفه کېږي لا نه من الموت او مونږ ب چې کممدنو او داس نه کوو نو وجه د طلو دلارې نه چې بلاره ملو به هم چې کممدننوقایس سر رایم الله حالال ددي ځای ککر کړي دي چې نه ذاول حفا ته ال الم چې وفا تا الى المسجد من بطلو چه کمننو بی ابل اخفیسی شیتا جمعات تا اب لی اخفی بدلو وان ابن امارا داری رایت منوائی لیومو قانت الکلاب تقبلو و, تقبل و تدبرو فی المسجد کی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کے بعد ایک کمننو اور اس تو کی دلو نبی علیہ وسلم فلم یکونو فلم یکونو یو ریشون شیع من ذارک داوی وځي کمندونو د رش په غوښنه و په معلوماتو سره چې لکه د سپوږیزو باندې جماعت کې د کمندونو په لیتی ناراضي داوی باندې د جماعت په لیتی کې وای ختایو په کې دا وایلي چې د پوه سکو دې وې وې ته زړه بهات لرو دا ځې تکلو پاتې ده ځنه خبرې فلم یې کوو یریشونه شمن ځالې شرب د زیاد ما چ سپنه رسول عين ندې چې نفس په طقبان یې زېسي شي ولي شي نفس په طقبان یې زېسي شي دا نه جګیل دګ امتیاز کوله صحابه په کومه پر سمذله کوله کار وان البر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بارا بن عازم رضی الله عنه فرمایلی نبي عليه السلام فرمایلی لا فاساب بولم ما يوكل اللحم ما يوكل اللحم او په ریوايت جابر ما او کل لحمه فلا باس امی بولیه ما مشور مسئلہ د بول د یو کرو لحمه مسئلہ دا گمدن دا بول د یو کرو لحمه امام مالک امام احمد امام محمد دادری والا چه کمدن وقت فاق کوئی امام حنفیه امام شافعی امام صبرهم الله تعالی هغه و تا ناپاک د مزاریون دلیل یو قصده ورنیږي نو دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشربوا من ابوالها والبانها واشربوا من البانها وغوالها حصد و غرنیی میاں دا گنا او دویم حدیث دا جلیل حدیث جاور لابا سبی بولی ما او کرو لحمو ما او کل لحمو فلابا سبی بولی دویم مذہب یو دلیل استنزیہو من البولی فین آمت الازا فالخبر یعوضہ و مشہور رویت دویم نہا رسول اللہ علیہ السلام وان اکل الجلالہ والبانہ کم سارویچی گندو نا خوری بیتیاز اس کی گندو نا خوری داغت و غفی خورو نایم منع فرمائے لیا و داغت و پائے اس کلو نایم منع فرمائے لیا داغت و اس کلو نایم منع فرمائے لیا اخلي در دا دی چې غضا کې تغیور را شي نا هغهنا پاه شي دا بول چې دي او کهغاید چې دي که دا تغیور د غضاه دی ځانناپکر دی چې غذا کې تغور را شي نه نپ کوي بند دا دی چې ان نهرج شوم رانکرم کې فرماي ی حللو لهمت په یبات په یو هرې مععلم مل خللا او خایس خبیسه ما یو افوته به تو ووي چې طبیتې نه نفره اوکررک کوي د پیششاابو نه طبیت نفره اوکررک کوي دقییسې د نه یو جواب مشهور دی چې ننسخه ها منسوف تے ندی روایت نومیو جواب دار چی چې دا تے نمخ کینے روایت تے ندار روایت منسوف تے او دلیل بیدار چې باغ حدیث کې مصطع دا او مسلم منسوف تا اندام منسوف تے دو د در حدیث در ورانیون انہا جواب دارے شدا علاجنو اغیر بی بارانو و علاج دا باران دا مستقل اختلافی مسئلہ دا نشکات ثانی کی وموئیلی علاج بی المحرم فحرام بان علاج کول سن بدی فحرام بان علاج کول مو غو ری فجایز نوې باندې سم جایز وی فلورم جو بل جواب تیارې چې دار دي خلقو نو یې خلقو خپل اق رائے وا نبی علیہ السلام دې ته صرف ویلو چې اشربو من البانها اشربو من البانها نو دی لاللو من البانها و ابوالها نو دی اون پا اشکلو من متیاز اشکلی داری خفل اشکلی دی عوضی بانی دا روایت دا بخاری در آلت کی دا شیخ و شیخ محنو سنلی نو وراللہ ومر قدعو رای دادا خایی سمسدین رحمه دا, دا. رحم دا. دا غرانیین اصل دادی دا. اشربوا من البانها بس ابو الها بو گنيشته چې نبي عليه السلام سره ټیم کو حکم کړل دی ورای چې پقس اشربوا من البانها دې دی نو زادي مشکل فشربو من البانها وابوالها نورست را وی را دي او چې کوم د اشربو امر فرتش البانها راغلو راغوی چې دې د امتی از سکري د دعوتوم چوي دي نبي عليه السلام راغلت کو ابو الها او لاغو اصل روایت کې دا نيشته نو من الوانها و ابوالها دا بی عراوی رستو سوا کلی بل جواب زنو دا کڑے دے چې اشربو من الوانها و الدہینو من ابوالها دا من خبیل اللب تو آتمنم و ما ماردان اشربو من الوانها و الدہینو په ابوالها آغا متیازی فزانو لگر شبوئی القراسل شتا شبوئی موسیقا پائے آغا مالیس دی میتی آزو عدد بار دی استعمال لپارو سکلو دی پارنو آو ریویت قابل است اللہ لین جدی ریویت نیو جواب خدا رجزا قبلن نکس خانے دویم جواب دا دی جدی ریویت بارا کی محدثین ذکرکے جی حدیث سن بات لن ناموزوی حدیث تے ہوئی دایو ریویت سووار ابن مصفب یا زعو الحدیث سووار ابن مصفب دے بگئی اندار روایت سے گمدن نه سعی او عوض جابر بر روایت کې محمد ابن الحسین ناغام سے گمدن و قابل استعلان نرے دا روایت سنا قابل استرلنې انوبول چې د چا دین لا پاتري په دې روایت جابر قال ماو کله اللهم فلا با سبب له لی احمد و دارقطنی